سلام عليك يا, يا رسول الله Bismillahirrahmanirrahim وقال الشيطان لما قدي الأمر إن الله بعدكم وعد الحق وبعدtكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن بعوتكم فاستجبتم لي لا تلوموني واللوم انفسكم ما انا بمسرحكم وما انتم بمسرحي اني كفرت بما اشتتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم سرك الله عليهم ويمه الله السلام عليكم السلام عليكم kada bude sve rješeno šejtancha reč Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio. Ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao. Samo sam vas pozivao i vi ste se meni odazivali. Zato ne korite mene, već sami sebe. Niti ja mogu vama pomoći, niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što što je prije mene smatrao njemu ravni. Nevjednik je sigurno čekao bol napad. Audu billahi nešaytanirrađim, bismillahirrahmanirrahim, wa kefa, wa salatu wa salamu ala sejidina al-Mustafa wa ala alijima sahbima, man morfa, morfa. Hvala dragom gospodaru i njegovim neizmjernim blagodatima, salavat selam svim poslanicima, posebno posljednjem od njih Muhammedu, njegovoj časnoj klementoj, korod svirlej mashaadima. Gospodara, molim najvećim imenom njegovim da nas počasti da sa svakim trenutkom našeg života budemo čvršći u uvjeđenju da ćemo se sa njim susresti i da svoj život, ako Bog da na tome utemeljimo i da u svoj život pustimo samo one ljude i one osobe koji će nam u tome pomoći Amin. Amin. Draga vraća i sestre, mi se dalje družimo sa hadisma Rasulullah koja je imam Buhari a zabilježi u svojoj hadisku zbirci. I zanimljivo je da naš Enes učeći ovaj kuranski ajed odnosno ove kur'anske ajete koji govore o trenutku kada sudni dan nastupi, kada šetan bude iznio, iznio svoj govor čovječanstvu. Wa kale šeitanu, lemna kudijel amr, reći će šeitan kada se sve završi. Inna Allahe wa'adakum wa'adal haq. Allah vam je obječavao istinito obječanje. Wa wa'adtukum fa'ahleftukum. A kaže, ja sam vam obječavao. Ali ja sam vas kažem prevakio. I ovdje bih da, evo večeras, ako možete, ovu rečencu koju šeitan govori i Allah želešanuhu je nama daje bezvremenski. Dakle, mi je danas dobijamo, ako će na ona na sunjem njem, da mi dobijamo, dakle, kao dar od gospodara, da bi znali kako se mijenja naše stanje. Kaže, nemojte, kaže šeitan, kriviti mene, nego krivite se. Prvi korak insanovog puta približavanja gospodaru, popravljanja vlastitoga stanja, popravljanja stanja svoje porodice, svoga društva, polazi od toga da sam ja odgovoran i da sam ja Ako je neko drugi krib, onda ću imat problem, nikad neću početi rješavati ono što je do mene. Dok budem radi ono što je do mene, budem popravljao ono za što sam ja odgovoran, vremenom će se otkriti one dimenzije na koje ja ne mogu da utječem. Onda ću podići ruke i kazati gospodaru to zaista nije do mene, a ti najbolje je znaš. Vrlo je bitno, da ovaj Kur'anski ajd nekako živimo u svome životu. Ne dozvolimo da budemo od onih koji stalno druge krivi. Student koji krivi profesora za svoj neuspije na ispitu. Nikada neće promijeniti svoj odnos prema prednog. Čovjek koji je bez posla i krivi društvo jer mu ne daje priliku, a drugi pronađu posao. Nikada neće naći posla. A to je šta je suština? Šeitanova obmana da neko drugi mimo nas Allah je dao da će se svaki trud vidjeti. Trud koji uložiš u studij, trud koji uložiš tražjeći posao, trud. Danas jedan nabav kaže, traži se, mladi ići za rad. Negdje kaže, 20 meraka, dnevnica, imaju hranu, imaju sve tu i nije neki težak posao. Kaže, ne mogu da nađem nekoga da radu. A koliko ima mladi ljudi, nemaju posao. Felat elumuni, ualumum fusacum. Nemojte mene kriviti, nego krivite sebi. Nikad nije džaba rad i kad džaba radiš, nije džaba. Stečeš novie relacije, naučeš neke novie stvari. I ti radiš ne volonterski, nego radiš jer je Allah dao da je radi badet. Pa kao kao da, kada si u namazu, tako i kada radiš. Ja vas vam zamolio da se na samom početku sjetimo dovom ovom el-Fatihom i u hadijsku zbirku. Čitamo i da se malo pomaknemo naprijed. Da ova naša vraća srata slana. Rida Došli smo do 16. poglavlja u... Nizyo namazu, babu man salla fi farrooji harid, thumna nazavu. Pa uglav liha kada usb oba bi namazu. Uogartaju, silinom, uogartaju, azat imtaj uogartaj. Ski ne isa sebe. Hadathana عبدullahi ibn Yusuf, qala hadathana leysu an Yazid, an Abil Khair, an ibn Amir. Preneo nam je Abdullah ibn Yusuf od Leysa od Yazida od Ebu Hayra od Ukbe ibn Amira radijallahu anhu ashabe Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, anahu qala: "Daikazo udhiya ilan Nabi sallallahu alayhi wa sallam faruju harir." Poklonili su Božjem poslaniku sallallahu alayhi wa sallam ogrtač koji je bio silen. Falabisahu bi Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam obukao taj ogrtač i obavio namaz fasalla fihi i obavio namaz u tom ogrtaču. Thumman sarefe, kada je završio sa namazom fe nezahu nez'an šedida pa kaže tako je žestoko Resulullah sa sebe kao da je strgoo taj ogrtač. Skinuo je sa sebe o ogrtač kelkari hilahu kao da je nešto mu se natovarilo što želi da riješi sa sebi. Wa kala i tada je Boži poslanjik s.a.v. rekao La yenbavi hadaril muttaqin Oni koji su Allaha džalešanuhu svjesni njima ne priliči da ovo na sebi nosi. Kao što vidite ovaj hadis govori o onoj odjeći koju insan obično nosi. Odjeća koja je dar od gospodara i ona je na neki način nešto što skriva naše materijalne sramote i uvijek je bitno da kada čovjek oblači odjeću zahvali se dragom Allahu i kaže hvalati gospodaru što imam da ovo odjenjem koliko tvojih robova ima možda nemaju šta da nose na sebe hadis rasulullahov koji danas imamo sa, sastoji se iz dvije celine u stvari možemo kazati tri možda prva dimenzija poklona druga dimenzija tog postupka Resulullaha s.a.v. i treća dimenzija riječi Resulullaha s.a.v. I ovo je na neki način imate kontekst, postupak i riječ. Kontekst je da je Resulullah dobio poklan. I ovdje uvijek imamo nešto što je što je vrlo biti. Ako radimo sa ljudima, ako radi gospodara se počneš sa nekim da družiš, nastoj da od njega ne uzmaš nikakav poklan. I velikani umeta su uvijek odbijali da uzmu poklone od, na primjer, vladara, ono što mi danas kažemo, političara. Zašto? Jer moja misija rada da čuvam tvoj dunjaluk, jahiret, je veće od svakog poklona koji ti meni možeš da. I najjači utjecaj je u imala kada nije primala poklone. Međutim, da se može primiti poklon, može. Zanimljivo je da je ovaj poklon Resulullah primio da bi približio im sanu jer je poklonjen od strane jednog kršćanina. Na sjevero zapadu Arabije ima Deumetul Gendal sezovje, tu je bio jedan kršćanski vladar koji je to poslao Resulahu kao znak je poštovanja prema Božijem poslaniku i sklopio je mir sa Muslemanima Resulalah je to primio. Zato se ne može ovo porediti. I kad ti ljudi kažu Resulah je primio poklon, gledaj kontekst. Gledaj zašto je primio i u kojem je kontekstu Resulalah primio. Zato imate jednu anegdotu da je Jedan vladar bio nepravedan i svi su mu šutjeli. Jedino jedan od ulemej govori. I jedan dan je taj vladar otišao kod toga Alima u džamiju, kaže. Kad ga je Alim vidio, inače sjedi na koljenima. Kad je vidio vladara, dolazi da izvinete, sjeo je na stražnicu. I obje noge isprožio prema vladaru. A kaže, nikad tako nije sjedi u džaniju. Kaže, vladar kad je njega vidio, rekao ovaj čovjek ne gleda očima kojima mi gledamo kaže njemu savjetujme i on mu onda par savjeta dadne ali isto znači sjeti na stražnici noge ispruženo ono krajnje nepoštovanje prema insani kad je izašo vladar kaže evo vam deset hiljada dinara to je deset hiljada zlatnika uneste njem pa uzme kaže umje hrabu džamije ga ubite kaže kada su ušli kod njega to za vrijeme osmanlija se desno u šamu konkretno. Kad su mu donijeli novac, stavili pred njega, kaže, šta je to? Kaže, ovo je vladar, znak poštovanja za savjete koji si mu dao, ti njemu čuvaš, hire, hoćeš da na dunjalu, on dobro čini. Kaže, recite vladaru da onaj koji pruža noge, ne pruža ruke. Zato su oni mogli mijenjeti. Zato što nikome, osim Allahu, nisu pružali ruke. Dakle, ovo dozvoljeno je primiti poklon, čak što viši i znate da je Resulullah s.a.v. rekao dajte jedni drugima poklon tahada u tehabbu nekada taj poklon može biti simboličan ali je znak tvoje ljubavi prema nekom je poštovanja znak je jedni da kažem bratski ili sestrinski osjećaj kojeg imaš kod sebi I zato ovdje davanje poklona je nešto što je da kažemo i primanje poklona u temelju međutim htio sam da naglasim ovaj aspekt nemojte dozvoliti da ljudi svoje uzimanje. To je na nivou mita. Kad uzmiješ od ljudi koji se ponašaju prema svome narodu, kao da su mačeha i ti od njih uzmiješ poklon. Nemoj govorit Resulullah sallallahu alaihi vissalem i uzimu poklon. To je paralela s kojom ne bi pred Allaha volio izaći. Jer oni iscrkljuju ovaj narod, uzimaju plaće koju ovaj narod ne može imati. Nekoliko tri, nekoliko pet, nekoliko, nekoliko deset plaća. I onda tebi dođe kaže, bujro me apize Ti treba da kažeš prvo svoju platu svedi na pola od toga ili možda na trećinu. Ovo ostalo vrati narod od koga živiš. Jer ti živiš na račun naroda. Kako ćeš ti meni davati poklon? Ti živiš od poreza ovih ljudi. Kako ćeš ti meni dat poklon? Nažalost, mnogi ljudi koriste detalje života Rasulullah s.a.v. da ih tumače na neadekatan način. Dakle, primati poklon od one osobe S kojom, s kojom nije načisto. Šta, pogotovo šta time želi. Resulullah je primao poklon. Evo, konkretno. Međutim, šta se dešava? Prijimio je Resulullah poklon, to je ogrtač svileni. Zašto? Zato što su oni prvo prihvatili da budu u miru s muslimanima, da plaćaju u džiziju. I kaže, evo, Božji poslaniće, mi tebe uvažavamo, evo ti ogrtač. Kaže, Resulullah je odijenuo taj ogrtač i klanjao u njemu. Onda se dešava onaj, onaj prizor da Resulullah je u namazu i završava namaz, preselamio je, dakle, ustaje Božji poslanik, salallahu alihi vselem, i strgnuje onaj ogrtač i bacio je. Sada shabi se pitaju šta je bilo. Hoću da znate, da se u rivajetu muslima, dakle, u predaji muslimovoj, ovog istog hadisa, kaže da je došao Melek Džibril, Božijem poslaniku, salallahu alihi vselem, i zabranio mu da nosi tu odjeću tokom namaza. Izuzetno bitno. Jer postupak Resulullaha je direktno ovoljstvo Meleka Džibrila, njegovom miljeniku, Allaha Đelešanu, poslaniku, sallallahu alihi sallam. I nekada bih volio samo neke detalje, ako mognim sa vama da podijelim, vrijeme nikada ne dozvoljava. Kako je Melek Džibril, Allahovom voljom, dolazio sa odgojem gospodara, njegovom miljeniku, Muhamedu, sallallahu alihi sallam. Samo jedan od hadisa, vjerodostojan, Kaže, došao mi je Melek Džibrili. Slušajte ovo, kao da se svakome od nas upučuje upravo ovaj ovaj redostit. Kaže, došao mi je Melek Džibrili i rekao je, Ja, Muhammed, o Muhammede, išma šihtefe inneke mejit. Živi kako god hoćeš, zaista ćeš preseliti. Wa ahbib ben šihtefe inneke mufari kuhu. Kaže, voli koga god hoćeš. Zbog fizičke ljepote, zbog neke, nekog osjeća. Koga god hoćeš voli voli dunjaluk, voli novac, voli nekretnine, voli šta god hoćeš. Ta innaka mufariquhu, tič sotoga rastate. Wa'amama shi'ta fa innaka majziyun bih. Evo mali da se još malo pomaknete, koliko mogu pomaknuti se. Otvorite na malo prozor inače ćemo imati veliki problem. Zatvorite vrata i otvorite prozor. Kaže: "O Muhammede, radiš šta hoćeš, zaista ćeš Živi kako hoćeš, zaista ćeš preseliti. Voli koga hoćeš, zaista ćeš se od njega rastati. Ono od čega se nikada nećete rastati jeste ako se za gospodara vežite. Sa njim osjećaj, sa njim ostajete. Jer kaže gospodar, o te uakil, osloni se na Allaha koji je jedini živinom miru. Kad se za Allaha vežiš, činiš djela radi gospodara, to ostaje. Dakle, Melek Džibril dolazi i kaže Živi kako hoćeš, zaista ćeš preseliti. Voli koga hoćeš, zaista ćeš se od njega rastati. Najdraža osoba, nekada u tvojme životu, pogotovo koji je bio vjezan za dedu, za nanu, za. Pa, čak kad izgubiš njih, tek onda osjetiš vrijednosti roditelja, oca i majke. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovnu, dedom je, možda neki 500-600 metara odada je poginuo u granatiranju, četničkomu. Sarajevo. Ja na njegove nas, nisam mogo plakat. Jer me on učio kad insam preseli da nije otišao. Da on tu. Samo je prešao umezar, sa, živi tim životom umezaru do prezeljenja. Koga god da voliš, sa njim ćeš se rastati od stvorenja. Sa svojim dobrim dijelima se vije ćeš rastati. Kaže, živi kako hoćeš, Mohamede, zaista ćeš preseliti voliko ga hoćeš, zaista ćeš se od njega rastati. radiš šta hoćeš. Zaista ćeš prema tome biti nagrađen ili kažen. Međzijum bihi, doslov. I onda je Melek Džibril kazao, kaže, ja Muhammed, o Muhammede, šereful mu'mini, ti ja O Muhammede, znaj da je čast vjernika i vjernice. Kaže, to što u noć klanjaju neke rekeate. Kad se sve smiri, Wa izuhu, a dostojanstvo vjernika i vjernice je istirnavu ani nas kaže da ne zavise ni od koga od ljudi kada svojim radom, trudom privređuješ ne tražiš od ljudi tada kod Allaha imaš poseban poseban status i zato je Boži poslanik s.a.v. rekao gornja ruka je bolja od donije, uvijek insam nastoji da njegova ruka bude gornja da on dadne, da on odvoji, da se on potrudi da on učini I gledajte, ovo je Džibrilov savjet Muhammedu s.a. a svakome od nas. Ako voliš insana radi njegovoga imetka, onda ga ne voliš radi gospodara. Ako voliš insana radi ljepotije, šta ćeš kad proći? Šeitan ima svoje spletke i zato Melek Džibril kaže Muhammedu s.a. Strni taj u ogrtač od svile. On je halal ženama, jer Allah zna prirodu žena i prirodu muškaraca. Ženama priliči njihovo je prirod. I to nikakve veze nema sa... Allah, to je njegova mudrost. Ženama je dozvoljena i zlato, i svila muškarcima nije. Kad skini to Muhammed, Džibrijel mu dolazi. Zašto? Kao da meni i tebi kaže, skini sve ono što te vezuje dole. Jer kad si u namazu, tvoja duša treba ići gore. Treba se uzdići iznad ovoga materijala. Šeitan, šta radi? Na početku života, kako to jedan alim lijepo kaže, prikaže ti da je novac, ljepota, kaže da je sve... Kad dođeš na sredinu života, vidiš da je to bitno. Nije nebitno. U mojim godinama ovo je već sredina života. Možda neki od vas u početak života. Misliš kad bi imao novca, jel ti nekakvih dunjalučkih ukrasa, to je sve. Dođeš u neke srednje godine, vidiš da to nije nebitno. Ali nije najbitniji. Dođeš pred kraj života, shvatiš da to nije uopće bitno. Hazreti ali je znao svoga sina postavit recebi i kažem, sine, Dobro nakon kojeg je vatra ne može biti dobro. Dobro nakon kojeg je vatra ne može biti dobro. Dakle, ako svako uživanje, svaki dar, svaki dunjalučki nimet, ne može biti za tebe dobar ako poslije ide kazna nedobog gospodara. Kako da bude dobro? Zamisli hrana koju uzmiješ ukusna da ukusnija ne može biti, ali kažu ti automatski ti zaziva trovanje. Hoćeš li uživati, ubran ili ćeš kaza, pameta fametaninca ne gleda kakvog je uksa, nego kud vodi. <tip> Dalje, dakle ovaj drugi dio je dijelom pokazuje Resulullah s.a.a. I zanimljivo je da su njegovi azhabi uvijek nastojali dijelom da pokažu. Kaže, Resulullah bi i podstakao na sadaku, kaže, ljudi bi u istom trenutku davali sadaku. Resulullah bi kazao, gospodar je zabranio alkohol, u istom trenutku ljudi bi razbili sve ono alkohola što je bilo u njivovim kućama. Vi I to je onaj obrnuti proces. Mi ljudima najčešće govorimo šta je zabranjeno i šta je naređeno. A zaboravimo da ih upoznamo sa onim koji, ako im prođe spoznaja gospodara, sve im je prošlo. On kad spozna Allaha Čalašanu, on će sam pitati, je li ovo obaveza? Nikakav problem, ja ću to ispuniti. Ali ako nije spoznao gospodara, kaže, pa trebala bi mahramu, trebala bi se pokriti. Pa dobro, znaš, ja sam ipak mlada. Malo dok. Rekla mi, mama, neće se udati. Ono šeitana preko ljudi, kad neć se udati. Jedna žena mi priča, subhanallah, nakup u vjerenju, kaže, pred mužem, kaže, kada sam se pokrila u 7. razred osnovne škole, moje komšije su rekli da sam ludan. Da ni jedna. Osoba koja je tako mlada se i poklila, to je 90. početak 90. godina bilo, pa kaže nema šanse da se ona uda. Od nas devet drugarica, ja sam se najbolje udala. Ja najbolje živim. Moji svatovi kad su došli bili su najbolji svatovi. I dan danas dobročinstvo mene i moga muža i prema njegovim, prema mojim vroteljima nadilazi dobročinstvo koje svih zajedno njih osam daje prema svojim vroteljima. Treća rečenca Božije poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, nakon što je skinuo ogrtač koji je bio od svile, kaže, ovo nedolikuje, ovo nedolikuje onima koji su gospodara svijest. Ja bih vas zamolio da uvijek napravite razliku između onoga što je zabranjena i onoga što nedolikuje. Božiji poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, ovdje kaže da svila, odnosno nošenje svile, nedolikuje onima koji po jesuosvesnijega Allahu telašan u smislu da oni svojom odjećom ne žele da odudaraju od drugih ljudi i da se uzdižu iznad drugih ljudi. I gledajte jedan detalj. Kada te uzme, a često čovjeka uzme, to kupiš, ne znam, neki novi komad odjeće. Ku i na sebe staviš. Uvijek mi na um hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže beinama beinama režulu niemši fi hulatin kaže dokeydan je čovjek hodao Ukrasio se, obukuo na sebe nešto lijepo, nešto novo, možda kupio auto ili bilo što dunjavčki dobar. Kaže, i gordo se, kaže, idhasef allahu bihir, u tom trenutku kaže, Allah dadni smrt Do sunnijega dana je u kaže. Zato što ga neko dunjavčko dobro dovelo u stanje čega? Uzdizanja tim dunjavčkim dobarom. I plemeni ti ashabi su, kaže, znali 70 stvari ostaviti, ne zato što su hara, nego zato što ih je strah da ih ne odvedu u hara. I istinski insan neće biti svjestan gospodara dokle nekada ne ostavi i ono što je dozvoljeno i straha da ne upadne ono što je zabranjeno. Uvijek imajte to pravo. Osamnjivanje je zabranjeno, ali ostavi praznu priču. Hoćeš da se ženiš, udajš, imaš iskreni jednu. Uđi u tu priču konkretno jer imaš zadatak. I zadatak ne može pet godina trajati. Znači nisi uspješan vojnik. Jer šta uradiš? Napraviš sebi situaciju da ti obmanjiš ili tebe je neko obmanji. Kad ulaziš onoliko koliko je potrebno, upoznaš se, predstaviš se. I naravno da je to ono što priliči onima koji su laha svjesni. Jer ne žele, gledajte. Sjećate li se hadisa od prošlih put? Resulullah kaže, sklonite mi taj prekrivač, jer mi smije tata slika u namazu. Bola, znam ljude koji se toliko zaljubili u ljuda, a i vi ih znate, da ne mogu na sebe da misle. A kamo li na Allah, Đalešanu? Jer prvo, kad o sebi misli, o svojoj prolaznost, onda kaže, Subhanallah, pa či sam ja? Pa kome ja idem? Pa kom je se ja vraćam? Meni treba osoba koja će biti uz mene. Takvu osobu tražim. Za takvom osobom traga. Takvo osobi se predstavimo nakao kakav jesam, bez neke više lica, ovo je moje lice. ovo je moj karakter. Dopada se karakter. Taj ovo je ne ne priliči onima koji su Allaha svjesni. Zapamtite, kada Allah opisuje Kur'an, u Kur'anu život na ovom je svijetu kaže innamal hayatud dunya lahun Kaže život na ovom dünyaluku najčešće ljudi doživljavaju kao igru i zabav. I u lemak kad definiše šta je, kaže igra i zabava. Kaže, igra i zabava je sve ono što nema pozitivan trag u budućnosti. Znači, sada evo ovdje si, družiš se, klenat ćemo akšan. Ako ovo ima promijel 1, 0,000, pa tamo 1 negli. Pozitive u tvojoj budućnosti, onda je ovo dobro bilo za te. Igra i zabava je, kaže, sve ono od čega nemaš koristi u, u budućnosti. Zato Boži poslanik, salallahu alihu salam, kaže... Ovo ne dolikuje onima koji su Allaha svijestni. I hoću ovdje da imate na umu jednu stvar. Dunjalučko dobro koje imamo, bez obzira koliko imali, bili mi najsiromašti ili bili najimućniji, je naše onoliko koliko smo Allahu poslušni u odnosu prema tome. Jer Allah nekom je dadniji metak, pa on samo troši i na svoje čeifove. Tođe nasudnijem dam, kaže, gospodar, ja nisam haramačin. Ali gospodar ne pita za haram, za haram se kažnjala, nego kaže, jesi svoje čeifove stavio u prvi plan, sve na čeifove troši. Zar si na Dunjaluku bio, gdje sam dao u tvome imetku, preko tebe je samo otvorio da ti drugim ljudima možeš dat, da možeš druge ljude možda uposliti, da možeš drugim ljudima dat priliku da zaradi, a ti sve na svoje čeifove potroši. Ono što nam je također bitno, jeste da znamo da namaz koji insan obavi, nekada čovjek sazna da mu je košulja vila svilena, muškarac, nije obavezno da ponovi namaz. U našoj pravnoj školi nije obavezno, jer vidite da Resula s.a.v. nije ponovio namaz. Međutim, u nekim pravnim školama, poput Malihija, kažu namaz koji obaviš u odjeći koja je na muškarac, dakle, trebalo bi ponoviti ja smatram da ako se saznao da je iz edeba sa Allahom odnos prema gospodaru, ponobi svoj nama. Zašto? Jer ja si ga obavio u odjeći koji kao muškarac nisi smio Dalje, hoć da možda kroz jedan primjer, u ovih zadnje dvije, tri minute, jedan primjer odnosa Hazreti Alije radijalahu honu prema Dunjalu pokaže nam vam šta znači, šta znači upravo to razumijevanje života prošli malo sam vam kazao kada imate te tri faze života u prvoj fazi ova dobra poput ljepote i poput i metka se sve pa uđeš u ovu središnju fazu života od Allah pa vidiš da materijalna dobra i ljepota i metak i sve to nisu sve u životu onda dođeš pred kraj života i vidiš da sve ono što si smatrao da je bitno i važno Nije toliko. Hoću jednu stvar da, da vi sada vidite. Koliko ima ljudi, vi znate, nisu dočekali fazuću, gotovko uspjevi, vi i ja sada. Kaže, suština je da na vrijeme počneš razumijevat život. Moavija radijallahu anu i Alija radijallahu anu su bili u sporu. I naravno da je Hazreti Alija bio u pravu. Međutim, Moavija radijallahu anu je imao svoje mišljenje i bilo su, da kažem, na dvije različite strane. Jedan od prijatelja Hazreti Ali je nakon preseljenja Hazreti Ali je pita ga Muavija kaže molim te opiši mi Abu Hasena opiši mi babu Hasenovog Hazreti Ali kaže kakav je čovjek bio Kaže ti znaš onam je bio blizak Hazreti Ali Kaže ti znaš njegovu vanštinu znaš da je bio najodvažniji insan nakon Rasulullah Abu Bekr Omer to staje odvažni ljudi bio On kad donese odluku da brdo dođe na njega neće odluku promijeniti Kaže, nemoj Moavija da ti ja moram u Ali, kaže govorit. Kaže, oslobodi me te obaveđe. Kaže, njemu, Moavija, molim te, podsjeti me na njega. On je česti čovjek. Na njega se može ugledat. Kaže, ovaj drug Hazreti Ali, kaže, vidio sam ga u noći. Znao je čitavu noć provesta na mazu. Suze mu, kaže, nestaju. Govori Dunjalu. O, Dunjalu, četriput sam se razveo od tebe. Ne želim te nikakvo. Ovdje njalu će i drugoga obmani, mene je ne molja, znam da ste bi odlazi. Kaže Muavija radijallahu anu i oborio glavu, iako su bili na dvije različite strane. Kaže i počeo je on plakat. Kaže ko može, kaže poput tebi Ebul Hasane, ko može poput tebi Alijabit. To je ta škola. To je škola koju je Resulullah sallallahu alihi wasallam u temelju i, koji, i koja je promijenila, promijenila odnos odnos na ovom je svijetu. Ja bih vas zamolio da znate, da je Lukman alihissalam savjetovajući svoga sina kazao, savjetujući svoga sina kazao, sine, Dunjaluk je more koje je duboko. Neka ti lađa na Dunjaluku bude svijesto Allahu, a neka ti jedra koja ti daju snagu, bude oslanjanje na Allaha, ne na sebe, ne na ono što ti je Allah dao, nego na Allah koji ti je dao. Ja molim gospodara da nas počasti dobro razumijem, Razumijemo, molim da najvećim imenom Njego i da nas počasti Dženetov svakim djelom koje približava ženet. On bileh nešefala Lazim bismillahirrahman. Assalamu alejk ya ya